El însă i-a întrebat, câte pâine aveți? Răspuns au lui șapte, și-a poruncit mulțimii să șadă jos pe pământ, și, luând șapte pâine, a mulțumit, a și a dat ucenicilor săi ca să le pună înainte. Și ei l au pus mulțimii înainte, și aveau și puțin peștișori, și, binecuvântându-i, a zis să-i pună și pe aceștia înaintea lor. Și-au mâncat și s-au săturat și-au luat șapte coșuri cu rămășițe de fărămituri, iar cei ce au mâncat erau ca la patru mii și a slobozit. Și îndată, intrând în corabii, cu ucenicii săi, a venit în părțile Dalmanutei și-au ieșit farisei și-au început să discute cu el, cerând de la el semn din cer, ispitindu -l. Și Isus, suspinând cu duhul, a zis, Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat, grezi vouă că nu se va da semn acestui neam." Și lăsându-i, a intrat iarăși în corabii și a trecut de cealaltă parte. Dar ucenicii au uitat să ia pâine, și numai o pâine aveau cu ei în corabie. Și el le-a poruncit zicând, Vedeți!" Păziți-vă de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Și cugetau între ei zicând, aceasta o zice, fiindcă n-am luat pâine. Și Iisus cunoscând le-a zis, Ce cugetați când aveți pâine? Tot nu înțelegeți, nici nu pricepeți, atât de învârtoșată este inima voastră, ochi aveți și nu vedeți, urechi aveți și nu auziți, și nu vă aduceți aminte când am frânt cele cinci pâini la cei cinci mii de oameni, atunci câte coșuri pline de fărâmituri ați luat zi sau lui douăsprezece."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 Și spunea acest cuvânt pe față și lundul Petru de o parte a început să-l dojenească, dar el, întorcându-se și uitându-se la ucenicii săi, a certat pe Petru și i-a zis, Merge înapoi a mea satanul, că tu nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor, și chemând la sine mulțimea împreună cu ucenicii săi le-a zis, Oricine voiește să vină după mine, să se lepete de sine, să-și ia crucea și să mi urmeze mie, căci cine va voi să scape viața o va pierde, iar cine.